‫תודה רבה. יש לך ככה יותר? תודה לך. טוב, ערב טוב. ערב טוב. נעים מאוד, אני ליאורט מורצקי, ואני מאמן אישי, יועץ נישואין ומרצה קבלה וחסידות. ולפני כמעט בדיוק עשר שנים חזרתי לארץ אחרי מסע ארוך בהודו ושמתי על עצמי את כל העניינים האלה, את הכיפה, הזקן <laughs> וברוך השם אבל <laughs> <laughs> <laughs> אני לא הולך... לח... עוד רוצה לך את זה? כן? בדרך כלל הודו. כן, זה מה שהודו עושה בדרך כלל. אני לא האישי בהודו, אבל אני גם. לא, לא הייתה. וואפו. בכל מקרה, אז אנחנו לא הולכים לספר עכשיו את כל המסע שאני עברתי, על המתן תורה שלי, זו הצעה אחרת, אבל אחת הנקודות שאני זוכר שם, בכלל <מיכל> בהודו יש המון המון זמן והמון המון שקט ויש לך המון המון זמן להיות עם עצמך ולחשוב ולהתבונן ולנתח יש לך זמן בקיצור להתעסק עם המון, עם המון שטויות והייתי במקום שנקרא ורנסי והייתי בגסטאוס ושם הייתי איזה בחור יפני היו שם הרבה יפנים ולא יודע איך בדיוק התגלגלה השיחה, אבל התחלתי להתעניין קצת, שאלתי אותו קצת מה על ה... שיספר לי איך, איך האלף בית שלו בנוי, ביפנית. התחלתי, התחיל, אמרתי לו, תכתוב לי את כל האלף בית שלך, של השפה שלך. אז הוא כתב לי, ואני זוכר, אני, אולי, אני לא זוכר כרגע מה, את האלפאבית היפני, אבל מה שהפליא אותי, אני זוכר שמה שהתפעלתי מזה, שזה, אה, זה ממש כמו עברית. כאילו זה אותם... כאילו זה גם אותם צלילים וגם אפילו הסדר היה דומה. ואני זוכר שזה כאילו זה הבריק לי, הנקודה הזאת הבריקה לי מאוד, שאפילו ביפנית, זה שזה באנגלית מאוד מאוד דומה, כן? A, B, C, D, ממש כמו א', ב', ג', ד', C, אבל זה מאוד מאוד, כל הלועזית, שזה מגיע מיוונית, אלפא. בטא, גמא, דלתא, זה ממש... עכשיו אנחנו יודעים גם את הסיפור, מכירים את הסיפור, שבעצם כל העולם עד מגדל בבל, כל העולם, כל העמים, כולם דיברו שפה אחת ויחידה. איזה שפה דיברו? כן, דיברו עברית. אז הקדוש הוא בא ובלבל בבבל, הוא בלבל את העולם, והתחילו לדבר. Uh, שפות אחרות, ואז גם התחילו, מה, מה התחילו כש, כשלא הבינו אחד את השני? <תחילו> כן, התחילו לריב, כן, כמו שמסופר שם במדרשים, קיבלו לי <תפיליפטיש> <תפיל> וזה, לא הבינו, התחילו לריב אחד עם השני, שם בעצם התחיל כל הבלגן. אבל העניין הזה של, ה... של השפה, של הדיבור, של האותיות, זה עניין שהוא מאוד ביהדות, תכף נראה מה מיוחד בה בשפה, בשפת לשון הקודש, מה מיוחד בה בהשוואה ליתר השפות, אבל העניין הזה של הדיבור והשפה וה, והמילים, יש להם משמעות מאוד מאוד עמוקה בתורה בכלל, אבל בפרט זה בקבלה ובחסידות, ועל זה, מש, זה בעצם מה שאנחנו רוצים לדבר היום. אנחנו רוצים להכיר קצת בצורה עמוקה מה מיוחד באותיות, במילים העבריות ובעיקר מה אנחנו יכולים ללמוד מזה ומה אנחנו, אנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו אה, מה, מההסתכלות המאוד מיוחדת הזאת שאותה בעזרת השם ככה נלמד כמה, ש, כמה שנוכל. אז אה, אנחנו מכירים את המשחק ערי עציר? כן, אז יש, יש דומם, צומח, חי, מדבר. אנחנו רואים את המדרג הזה של דומם, צומח, חי ומדבר. זה מעניין שהמדרג הזה, שבעצם קבעו את, ה, את השלבים של כל הבריאה, חילקו אותה לארבע דרגות כלליות, דומם, צומח, חי ומדבר. אנחנו רואים שהאדם, לא קוראים לזה, צומח, חי, אדם. מדבר, דווקא מדבר, יש משהו בדיבור שמבטא את המעלה שלנו בתור בני אדם. אחד הדברים הייחודיים שלנו בתור בני אדם, כן, יש תפיסות כאלה שאומרות שאנחנו לא סתם עוד איזה חיה, כן, יש המון המון חיות ואנחנו חיה קצת יותר אה, מתוחכמת, אבל דווקא החלוקה הזאת מראה לנו שיש משהו בדיבור דווקא שהוא עיקר המעלה שלנו בתור בני אדם. ומה הנקודה של באמת הדיבור, מה, מה הדיבור עושה? מה הוא מייחד אותנו מיתר אה, הנבראים? מה, זה, מה, מה הדיבור עושה? תקשורת, תקשור, בדיוק. זאת אומרת, התקשורת... ובעיקר יכולת ההבעה העצמית שלי, יכולת להביע את עצמי כלפי חוץ, לגלות מה מתחולל, לגלות החוצה לזולת, מה מתחולל אצלי בפנים, זה משהו שמיוחד לאדם. כל הנבראים, גם, גם בעלי חיים התקשרים ברמה כזאת או אחרת, אפילו יש מחקרים שאומרים צמחים את הקשרים אחד עם השני בצורה כזאת או אחרת, אבל זה רמה אחרת לגמרי. זאת אומרת לגלות באמת את הפנימיות, את מה שמתחולל בתוך העולם הנפשי שלי, לגלות בצורה ברורה החוצה, זה מאוד מיוחד לאדם. אז כל שפה בנויה, מורכבת ממילים ומאותיות. אז בואו אני רוצה שאתם, בואו נעשה ככה איזה משחק אסוציאציות קצר, ושאנחנו אומרים אותיות, תסריקו, מה זה אומר לכם? מה זה אומר לכם אותיות? מה עוד? זה אמרו, זה הצירופים, חיבור של אותיות, תקשורת. עוד משהו? אוקיי, מה המשמעות המילולית של המילה אות? מה זה אות? סימן. אות זה סימן. יש עוד משהו? מישהו יודע? זה קצת קשה כי זה מגיע האמת מארמית. ערבית? ארמית. איך? אות זה כמו סימן, אבל מה זה עתה? ניקוד, מה הם ניקוד? ניקוד, טוב, כאילו פשוט רוצה להוסיף, כן? היא אות ללא ניקוד המשמעות של השונה. ואות זה מלשון אטה כלילה בא. בארמית אטה זה לבוא בא. מה זה לבוא? משהו בא הוא בעצם מתגלה. אוקיי? אז האות זה עניין של סימן, ותכף נבין למה זה סימן, למה זה אות, כן? כמו אותות ומופתים, זה סימן על משהו, וגם זה עניין של גילוי. למה זה עניין של גילוי? למה אותיות, סליחה, כל נושא של דיבור, קשור מאוד לעניין של גילוי? מה, מה זה מגלה? אני רוצה להבין. כן, כמו שהזכרנו, האותיות, המילים, השפה, היא בעצם... מאפשרת לי לגלות את מה שמתחולל אצלי בפנים. עכשיו, למי זה מתגלה? לזולת. אז יש לנו בעצם באמת, יש לנו שלוש רמות של גילוי. יש לנו... לעצמי לזולת? כן. אז ברור שכשאני מדבר, כשאני מדבר, אז אני בעצם מגלה את מה שאני חושב או את מה שאני מרגיש, אני מגלה את זה לזולת. ואז הזולת יכול לקבל את מה, את מה שאני אמרתי, מה שקורה אצלי בפנים, יכול, הוא יכול להבין מה מתחולל אצלי. אני יכול גם לכתוב את זה על דף. <תקפק> <תקפק> <תקפק> כן, אז אני עכשיו, או שזה ביני לבין עצמי, או שזה אחר כך צריך להיות ספר. וזה גם גילוי לזולת, זה גם כאילו יצא החוצה, זה הכתיבה. אבל גם יש מה שנקרא את אותיות המחשבה. בפנים, כל אחד מרגיש את זה בפנים, במחשבה כשאנחנו חושבים, יש שם אותיות. אמנם לא כל מחשבה היא מחשבה עם אותיות, יש מחשבות שהן לא עם אותיות, יש מחשבה שזה רק הברקת הרעיון. אבל זהו, זה השלב הראשוני כן. שממנו מתפתח לסיבוב אלקטיבי. אז זהו. אז הברקת הרעיון, עכשיו אנחנו מכניסים מושג חדש. הברקת הרעיון, או אם זה בא למשל מהרגש, לא מהשכל, החוויה הרגשית, התחושה, הרגש, האהבה. אני עכשיו מרגיש אהבה. אז גם הברקת הרעיון, הרעיון עצמו, הרעיון השכלי, או הרגש עצמו, זה נקרא אור. זה האור. זו החוויה עצמה. אבל עכשיו את החוויה עצמה אני רוצה לבטא החוצה. אז מגיעות האותיות. האותיות הם כלים לאור. או ביניהם אחרות הן כלי הביטוי של החוויה. אז יש לי רגש, אני מרגיש את הרגש. הרגש הוא רגש, חוויה רגשית, או של פחד, או של אהבה, או של שמחה. אז אני מאוד מאוד אוהב עכשיו, אבל האהבה הזאת עדיין לא מתבטאת, אני מרגיש אותה מבפנים. אבל כשאני עכשיו אומר לאהובתי, אני אוהב אותך, או כותב לה איזה שיר אהבה, אז עכשיו הרגש התבטא והתגלה באמצעות אותן אותיות. ואם לא היה לי את האותיות האלה, לא יכול, לא, המסר לא יכול לעבור, המסר לא יכול להתגלות. זאת אומרת, האור זה תמיד המסר הפנימי, והאותיות זה בעצם הכלי שבאמצעותו המסר עובר. זה כמו מרכבה כזאת, כן? שלוקחת על הגב שלה, או בתוכה, יותר נכון, את האור עצמו, את המסר, עוד זה יכול להיות רעיון שכלי, זה יכול להיות רגש, תובנה ובאמצעות האות-אות המסר הזה עובר. כדי שהמסר יעבור בצורה נכונה מה צריך להיות? צריך להיות שהאור יהיה מתאים לכלי. אם הכלי לא מספיק מסודר, כלי מבולגן, הוא לא מתאים ל... רעיון למסר שאני רוצה להעביר אז המסר לא יעבור כמו שצריך לפעמים זה קורה לנו אתם בטח מכירים את התחושה הזאת שאני משהו מאוד מאוד ריגשת עכשיו היה לי איזו התפעלות מאוד מאוד גדולה עברתי איזה חוויה מאוד מאוד חזקה עוצמתית מכירים את התחושה הזאת ואז אני בא לספר את זה למישהו זה מה שנקרא אין מילים <מתלילים <מתלילים> מה זה האין מילים הזה? נכון, נכון, לפעמים ילדים קטנים, באמת העוצמות שלהם, ילדים קטנים זה דוגמה נפלאה, כי החוויה הרגשית שלהם מאוד חזקה, והם לא יכולים לבטל. בדיוק. ואין להם עדיין, הכלים שלהם עדיין לא מפותחים מספיק, אז מה שקורה זה שהם מאוד רוצים להביע את עצמם, אבל אין להם כלים. אז הכלי לא מתאים לאור. כן, ולפעמים, עוד פעם, בהתרגשות, כשהרגש מאוד חזק, כשהעוצמות של החוויה, האור <מאוד, מאוד מאוד גדול, אז אם אין לי כלים מספיקים, הכלים לא מספיק רחב, והוא לא מתאים, אז המסר לא יכול לעבור כמו שצריך. לפעמים, גם כשאני לא מתרגש, גם מרעיון שכלי. זאת אומרת, יש לי איזה רעיון, ואני צריך להעביר את הרעיון הזה למישהו אחר, לתלמיד או לחבר, לספר, אז גם לפעמים, אני, מה שנקרא, אני לא מוצא את האותיות המתאימות להגיד את הדבר. זאת אומרת שיש פה בעיה בכלים. לכן אות היא תמיד כלי לחוויה. עכשיו מה שמיוחד, כן אם נסתכל על כלי ביחס לאור, אז בואו תגידו לי אתם, הכלי ביחס לאור, מה הוא עושה? הוא מסתיר על האור או שהוא מגלה את האור? מגלה? <מגלה> הוא אמור להפרות אותו, אבל הוא גם יכול להסתיר כמובן. הוא יכול להכיל וצריך להפיץ אותו שיוצא. כשדיברנו באמת על העניין הזה של חוסר היכולת להכיל את העוצמה, זה אומר שבעצם האור מאוד מאוד גדול, יש ריבוי אור, והכלי... לא מספיק חזק, לא מספיק מפותח יותר נכון, אז כרגע האור הוא יותר מדי בגילוי, החוויה יותר מדי חזקה, האור מאוד מאוד בגילוי בנפש שלי. אז כדי, ש... כדי שהאור יוכל להיכנס לתוך הכלי, האור הזה חייב להצטמצם. כלומר, האור העוצמתי חייב קצת, מה שנקרא, אנחנו צריכים קודם כל, קודם כל תירגע, קודם כל תירגע, תירגע הכל בסדר, תנשום. האור צריך לדעוך, ואז הכלי יכול להכיל אותו. זאת אומרת, הכלי באמת, הוא מסתיר על האור. איך אפשר לראות את זה בצורה טובה? כשאדם אומר משהו, מלמד משהו, מסביר משהו, אז המסר עובר, נכון? עובר איזשהו סוג של מסר. אבל האם כל הרעיון עובר? לי יש איזה רעיון עכשיו בראש. יש לי רעיון מאוד מאוד עמוק, אני רוצה להעביר לכם אותו. אז כרגע, כמה שאני אגיד את המשפטים, אני אדבר את המשפטים, אני אביא את המסר, בסופו של דבר עומק הרעיון לא כל כך יכול לעבור. כי זה אור מאוד גבוה. אבל, כדי, בכל זאת אני רוצה שתקבלו. אז כדי שתוכלו לקבל אני חייב לצמצם, להסתיר את אותו אור גדול, לא משנה אם זה חוויה רגשית או רעיון שכלי, להסתיר קצת את... את עוצמת האור, את עומק האור, ואז הוא יכול להיכנס לתוך הכלי. הכלי יכול, ואז הכלי יכול להתקבל. כי מה שאנחנו מקבלים זה את הכלי, את המילים. אחר כך אנחנו מקבלים, אחרי שאנחנו אומרים את המילים, אנחנו אומרים, רגע, למה הוא התכוון בעצם כשהוא אמר את זה ואת זה? אחר כך אנחנו יכולים קצת לחשוב ולהבין את הפרשנות הפנימית של מה שאמרתי, לפעמים, כן, יש איזה סלוגן של פרסומת. אז, בהתחלה אתה מקבל רק את המסר, חיתונאי אתה אומר, אחי, לפעמים יכול להיות שאנחנו נקצת נחשוב על זה, פתאום נגיד, וואו, בוא'נה, הפרסומי הזה, הוא טמן פה איזה מסר, לא שמתי לב אליו. יש פה איזה משהו, רעיון מאוד מאוד עמוק במסר הזה. מה זה? הוא הסתיר את המסר בתוך הכלי, אבל היה שם את המסר. אז במחשבה שטחית ראיתי את הצד החיצוני, אבל אחר כך, כשקצת חשבתי, התעמקתי, ראיתי שבאמת בפנים טמון משהו יותר עמוק. זאת אומרת, כדי לגלות, תמיד גילוי החוצה לזולת, זה תמיד איזשהו סוג של הסתר על הפנימיות של הדברים. כדי להעביר עם מסר החוצה, אני חייב להסתיר קצת את הפנימיות. לכן, כמו שאמרתם, זה גם הסתר וגם גילוי. כי כדי לגלות, אם אני אגיד, כן, יש, נגיד, איזה מהנדס, מהנדס אווירונאוטיקה, והוא יושב עם סטודנטים שנה א', יש לו מוח, כן? יש לו איזו השכלה אדירה בכל מה שהוא יודע בראש, והוא רוצה להעביר את זה. עכשיו, מה, הוא יכול להעביר להם על השיעור הראשון את כל מה שהוא יודע? מה יקרה להם? כן. להבינו, כלום, לא יבינו כלום, הוא צריך לאט לאט, הוא חייב לצמצם, להסתיר את כל הרעיון <אז> הפנימי <אז> שלו, טוב. כן? הוא צריך חייב לצמצם את כל מה שיש בו, ולתת קצת לפי ערך מי שמקשיב כרגע. עכשיו, לאט לאט, בצורה הדרגתית, אז אז הצמצום שהוא עושה זה בעצם מה? זה בעצם מגלה. אומנם זה מגלה את הצד החיתוני, לפחות הם יכולים לקבל משהו. לכן, כשאנחנו מדברים על דיבור, בעצם על תקשורת, על היכולת להעביר מסרים, בסופו של דבר אנחנו מדברים על יכולת לסדר את המילים, לסדר את הרעיונות שלי בצורה מסודרת, שהצד השני, שהזולת שמקשיב כרגע, שמנסה לקלוט, הוא יוכל לקבל את מה שאני אומר לו. אם תשימו לב, משהו מאוד יפה, משהו מאוד יפה, שמראה, בסופו של דבר אנחנו מדברים על איזושהי סוג של שפה, שפון, השפה היא הכלי שאיתו אנחנו מתקשרים. אז הכלים האלה, אז כל, כל אחד יש לו שפה שונה. אנחנו צריכים בעיקר להבין את הכלים, אבל המסרים, לכן אני לא יכול להבין את אותו יפני, אני לא מבין מה הוא אומר לי, כי הכלים שלנו הם לא אותם כלים, אנחנו לא מדברים באותו קידוד, אבל המסרים, המסרים הם גלובליים. מוזיקה שאין לה מילים. מוזיקה שאין לה מילים. לא רק מוזיקה. מלוגיה. נכון, נכון, נכון. מוזיקה זה דבר, זה באמת העברת מסר גלובלי, כי יש פה איזה משהו שזה בלי אותיות, ולכן זה נהיה מאוד גלובלי, אבל גם בהבעה עצמית, כן, תסתכלו, בכל העולם, אם רוצים לעשות שקט, איך עושים שקט? אף אחד לא עושה משהו אחר. או שאם אני עכשיו... כן? כולם שעולים על איזה, אני יודע, רכבת ערים כזאת אה, מפלצתית בגלל זה, כולם שמפחדים, נותנים איזה צרכה כזאת, <אז> <שמפחדים>. <אז> למה? כי בפנים, בעומת, המסר, האור, ש... הדיבור שלי, אופן הדיבור, התכנים שאיתם אני משתמש, השפה שלי בעצם מבטאת המון, היא מגלה הרבה על העולם הפנימי שלי. סגנון הדיבור של האדם, הבחירה שלו, איזה מילים הוא בוחר להגיד או לא להגיד, כמה הוא מדבר וכמה הוא שותק. יש אנשים שמדברים כל הזמן, מכירים את זה? נשים לא מכירות את זה. אני מכירה גם יש גם גברים כאלה, מאוד מחוברים לצד השני שלהם. כתוב, חז"ל אומרים, עשרה קבי דיבור ירדו לעולם. תשעה לקחה אישה. איך כתוב? בגלל זה האישה נמצאו. חז"ל, חז"ל אומרים. ומי נרדם? ראשונה אישה או גבי? תלוי מי עובד יותר קשה. מי שמדבר הרבה. טוב, אולי. <laughs> <laughs> <laughs> אז זה בעצם, אז זה <laughs> האותיות בצורה פשוטה בדיבור שלנו, זאת אומרת, הדיבור שלנו בעצם הוא כלי שמאפשר לנו לתקשר ולהביע את עצמנו. <laughs> עכשיו, מה עם הדיבור האלוקי? <laughs> שמעתם על הדיבור האלוקי? <laughs> מה זה הדיבור האלוקי? <laughs> גם הקדוש ברוך הוא מדבר. <laughs> הוא גם חושב, <laughs> הוא גם... <laughs> יש לו רגשות. אבל הוא גם מדבר. כועס הוא לא. כל הכעס שלו זה רק הצגה. כועס הוא אף פעם לא כועס. הוא עושה כאילו כועס. אבל הוא מדבר. אבל הוא מדבר. הוא עושה הצגה כאילו, בשבילנו. מה זה הדיבור האלוקי? איך הקדוש בריאה את העולם? נתן ציווי, ויהי אור נהיה אור. ותדשי הארץ דשא, נהיה דשא. הקב"ה מדבר, וקורה פה משהו, נברא עולם. האותיות, האותיות של הקב"ה והדיבור האלוקי זה בעצם אבני הבניין שאיתם הקב"ה בורא את העולם. יש פסוק שאומר, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. והבעל שם טוב מפרש, מי שמכיר את הבעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, הוא כותב ככה, הוא אומר ככה. הוא אומר, שמה, מה הכוונה לעולם השם דברך ניצב בשמיים? היינו יכולים לחשוב שאיך הקדוש ברוך את העולם, מתי הקדוש ברוך את העולם, מתי זה קרה בערך. לכאורה, מתי הוא התחיל? לפני 5,775 שנה. כן, תשע"ל, 5,775 שנה. וכן, אנחנו בחצי בערך. 5,775. אז לכאורה, בסיפור הפשוט, בראשית ברא אלוקים את השמר, זה אז. מאז יש עולם. האמת היא שהיא לא בדיוק כזאת, האמת היא שהקדוש ברוך הוא מדבר ללא הרף והדיבור שלו בעצם מהווה ומחייב את העולם בכל רגע ורגע ממש מאין ליש. מה היה לפני שנברא העולם? טוב ברור, אבל זה כבר שלב מאוחר. לפני היה כמו אוריק, זה נקרא אין, לא היה כלום. או בימים אחרות היה רק הוא, הוא היה לבד, הוא לבדו, הוא שמו לבדו, ואז הכדורים ברחו ברא את העולם. אה? טוב, תתבונן, מה הייתה החוויה? מה הייתה החוויה שלו זה עוד? תן לי להתבונן בזה קצת. אבל אז לפני מה היה הוא, ואז הוא ברא את העולם על ידי הדיבור. עכשיו הדיבור הזה מגלה לנו תורת הקבלה, שכשהוא אמר שמש, הוא ברא את השמש, איך הוא ברא את השמש, הוא אמר? יש שמש, אמר את המילים, הוא השתמש באותיות ש, ועל ידי האותיות האלה הוא ברא שמש. והאותיות האלה עומדות כל הזמן בתוך השמש, הוא הזמן מדבר את האותיות האלה בצורה המשכית, ובגלל שהאותיות האלה נמצאות בתוך כביכול השמש, אז השמש נמצאת, ומה יקרה כשהוא יפסיק לדבר, כשהוא ישתוק לשנייה, כשפתאום יהיה לו איזה משהו, הוא לא ישים לב, הוא יפסיק לדבר, מישהו יציח לו את הדעת, מה יקרה? השמש תיעלם. לא, לא שלא נראה אותה, תעלה מהמציאות, אומרים לי אחרות, אתם מכירים את זה, יש לכולם פה איזה סמארטפון, אז יש שם תמונות שצילמתם, אז התמונה הזאת שיושבת על המסך, מאיפה היא באה, מה יש שם באמת בן אדם כזה שקטן בתוך הזה, לא נכון, מה זה, איך יש שם תמונה שצילמתי? איך זה הגיע למסך? יש שם איזושהי תוכנה שיודעת לפענח את מה שהיא ראתה והתוכנה הזאת בנויה ממה? מישהו פעם ראה קוד של תוכנה? איך תוכנה נראית? תוכנת מחשב נראית? איך היא נראית? כן, היא נראית אותיות! כן, מלא מלא אותיות ומספרים, ככה זה נראה מלא מלא אותיות ומספרים כל עוד התוכנה הזאת, האותיות והמספרים האלה רצים ברקע, אז נוכל לראות את התמונה על מה יקרה ברגע שנמחק שנ... אה... את הכובד של התוכנה? לא יהיה פה. התמונה תיעלם. התמונה <תמונה> <תמונה> פשוט תיעלם. <תמונה> אז בעצם, הקדוש ברוך הוא כשהוא אומר שולחן, האותיות ש', ו', למ"ן, ח"א, נ"ן, הן האותיות שבעצם הן המהות של השולחן. הקב"ה מדבר, באיזה שפה הוא מדבר? הקודש. הוא מדבר עברית. לשון הקודש, זו השפה של הקב"ה. וזה מה שמיוחד בלשון הקודש. מה שמיוחד בלשון הקודש, שכל השפות זה נקרא שפה הסכמית, זאת אומרת, אני ואתה רוצים לתקשר, רוצים לדבר, רוצים שנבין על מה אנחנו מדברים, אז החלטנו, החלטנו שלשולחן הזה אנחנו נקרא לו טייבל. למה טייבל? סתם נחליט שזה טייבל, אז כשאני אגיד טייבל אתה תבין שאני מדבר על שולחן, ואני מבין, שנינו מבינים אותו דבר, זהו הגדרנו. שפה הסכמית. למה קט? חתול נקרא לו קט. למה? לא יודע, ככה. אבל כשאני אגיד קט, אתה תבין קט? מצוין, העיקר שנבין אחד את השני. בלשון הקודש זה לא ככה. בלשון הקודש, השפה, המילה שבה משתמשים, זאת אומרת, בה לשון הקודש קראה, ככה החליטה שלכלב קוראים כלב, זה לא סתם. יש לזה משמעות שמבטאת את האנרגיה הפנימית, את אותו מסר שדיברנו עליו, מסר אמיתי, בלשון הקודש, המילה, הכלים משקפים בצורה מדויקת את המסר, את המהות של אותו דבר. וזה מגלה לנו, יש לנו כלי אדיר, להסתכל על העולם, על כל מה, חי... כל מה שאנחנו חווים בתוך העולם בצורה אחרת לגמרי. אנחנו מתחילים עם ההתבוננות הזאת, אם קצת נתאמן על הרעיון הזה, אנחנו נוכל המ... להיכנס פנימה, להפסיק להסתכל קצת ברמה יותר... שטחית על העולם, להיכנס קצת יותר למקום פנימי על העולם. זאת אומרת, עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם אמרנו בדיבור אבל לפני שהוא דיבר את העולם הוא עשה עוד איזה פעולה מישהו יודע הוא עשה עוד איזה פעולה לפני שהוא דיבר את העולם? קודם כל הוא חשב על זה הוא עגן את הרעיון הוא הבריג את הרעיון יפה מאוד יפה מאוד אבל מה איך? בדיוק הזוהר מביא מה שאמרו פה יפה מאוד, הזוהר הקדוש מביא, הקדוש ברוך הוא, הסתכל באורייתא וברא עלמא, זה ארמית, okay. מה זה הסתכל? Okay. באורייתא בר... וברא עלמא, בר... הסתכל בתורה וברא את העולם, לכן חז"ל אומרים לנו שהתורה היא הפלנקצאות בר... את העולם. הפנקסאות והדיסטראות של העולם. התורה היא כמו התכנון, כמו אותה הברקה, רעיון, מחשבתי. אני רוצה לתכנן כך וכך וכך שיהיה בעולם. אה, ah, אני רוצה תפילין? אה, ah, טוב, אני... אני צריך פרה. Ah, אני צריך פרה? טוב, אני צריך גם צבע שחור. אז אני צריך... ישב וחשב, תכנן, או במילים אחרות, יש ספר שנקרא ספר יצירה, ש... ש... שהוא מיוחס לאברהם אבינו, שם... בספר הזה הוא כותב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסיפור, ספר וסופר. שלוש דרגות. רוצה סיפור, רוצה שיקרו פה עניינים, רוצה שיהיה מה שנקרא מה הסיפור שלך, מה הסיפור של העולם. הסיפור זה החוויה, הספר זה הספר עצמו, זאת אומרת עם כל הפרטים. אומרת, הספר זה, הסיפור זה כמו החוויה שהדמות עוברת. הספר זה הסיפור הכללי, כל מה שקורה, הסיפור האובייקטיבי, העובדות האובייקטיביות של מה שקורה. ומה זה הסופר? הסופר זה מי שכן מתכנן, שכתב את הסיפור, שיהיה אז היה לו את כל הדרגות האלה, הוא הסופר, הוא כתב ספר, ואחר כך עכשיו אנחנו חווים פה את הסיפור. כן? או בלשון העם, מה שנקרא, את הסרט שהוא עשה לנו פה. עכשיו, אז אם התורה היא בעצם הכללות של העולם, כי הוא, הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם, אז איזה יופי, אז אנחנו יכולים, אנחנו רוצים לראות מה, מה אנחנו עוברים בחיים, בעולם שלנו, כל אחד בעולם הפרטי שלו, אז הרבה פעמים אנחנו יכולים לה, להסתכל ממה אנחנו עוברים ולהשליך על התורה, והפוך, להסתכל על התורה, ולראות מה אנחנו עוברים. במילים אחרות, כשאנחנו מחפשים את כללות התורה, איפה נמצא את כללות התורה? התורה היא מאוד מאוד רחבה, כן? 53 פרשיות, עם המון סיפורים וכללים ומצוות, אבל אם אנחנו מחפשים את הכללים, איפה כאילו ה היסוד, השורש של התורה, איפה נמצא את זה? עשרת הדיברות, בדיוק. עשרת הדיברות זה הכללות של התורה. ובעשרת הדיברות, בעשרת הדיברות יש את שני הדיברות הראשונים שנאמרו. מהם שני הדיברות הראשונים שנאמרו? מי זוכר? אנוכי הווי אלוקיך אשר אותי, תכף מארץ מצרים, והדיבר השני? לא יהיו לך אלוקים אחרים על פניי. המצוות, שתי הדיברות האלה זה הדיברות השורשיות של כל המצוות. כל התורה כלולה בעשרת הדיברות, כל עשרת הדיברות כלולות בשתי הדיברות הראשונות, אבל הכל כלול במילה הראשונה של הסרטון. מה המילה הראשונה? אנוכי. אנוכי. מה זה אנוכי? בראשי תיבות. זה מה שאומרים פה. אנא. נפשי תצבי יהבי כלומר תרגום אני את נפשי זאת אומרת את עצמי כתבתי ונתתי מה זה, הסיפ... מה זה התורה התורה זה הקדוש ברוך הוא לקח את עצמו כמו שאמר היה לא אז הוא לקח את עצמו כתב את עצמו, המיר את עצמו, זה כמו המסר דהוא. הוא לקח את עצמו, הוא רצה למסור את עצמו לנו, שהוא בכבודו ובעצמו יוכל להתגלות, להתבטא אצלנו. מה הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך כלים, הוא היה צריך איזו דרך לתקשר איתנו. שנוכל לקבל אותו, כי אנחנו לא יכולים לקבל אותו. הרי הקבוצה של חומה הוא? סוף או אין סוף? הוא אין סוף. אז בגלל שהוא אין סוף, איך הוא יכול לתת, הוא יכול לתת אין סוף לנבראים מוגבלים? מה הוא חייב לעשות? הוא חייב, בדיוק, איך הוא צמצם את עצמו, הוא לקח את עצמו וכתב את עצמו. לפעד, קידד את עצמו והכניס את עצמו לתוך תורה. ונתן לנו את התורה, את התורה אנחנו נקבל, כי התורה היא מוגבלת עם אותיות, עם מילים. את זה אנחנו יכולים לקרוא, אנחנו יכולים לקרוא את זה. אם הוא היה מתגלה לנו כמו, כמו שאנחנו, מה היה קורה לנו? לא היינו סוגים בכלל להיות. אבל הוא צמצם, הכניס את עצמו בתור כלים, ועכשיו, בעצם, אנחנו יודעים שהתורה היא איזה סוג, בעצם, כלי שדרכו אנחנו יכולים לתקשר עם הקדוש ברוך אבל הקדוש ברוך הוא הסתכל בהוריית וברעל, אז כשאנחנו מסתובבים בעולם, מאיפה אנחנו בעצם מסתובבים? אם כל מה שקורה בעולם זה בעצם מגיע מהתורה, והתורה זה בעצם הקדוש ברוך הוא, אז כשאנחנו מסתובבים בעולם, נוסעים באוטובוס, קו 34, נוסעים מקום למקום, קורה לנו כל מיני עניינים, מי אנחנו, מה קורה לנו, עם מי אנחנו מתקשרים? הקדוש ברוך. כי כל מה שקורה לנו בעולם פה, בסיפור הזה בעצם בפנים, בפנים, בפנים, בפנים, בעומק, מי מסתתר שם? חדוש ברוך הוא. הוא מדבר איתנו, הוא מתקשר איתנו, הוא אומר לנו, לא לפה, לא לפה, לשם. אבל אנחנו לא קולטים, מתוקבנים. למה היו פספוסים את כל מה שקורה לנו בעולם זה בעצם איזה סוג של תקשורת, אנחנו... מדברים, הוא מדבר איתנו, הוא מנסה לתקשר איתנו, להעביר לנו מסר. עכשיו, אם אנחנו פתוחים לקבל את המסר הזה, אנחנו מתבוננים, אנחנו מבינים בכלל שיש פה מישהו שמדבר איתנו, זה לא סתם עולם שהכול קורה, פתאום ככה, פתאום ככה, אלא יש פה איזה משהו בכאובה, יש פה משהו שאנחנו יכולים לתקשר איתו, אז אם אנחנו פתוחים לזה, אם מקשיב, אז גם נוכל לקבל. כך, צריכים 게... ללמוד <תקשיר> את השפה. צריכים ללמוד השפה, לתקשר <תקשיר> איתו. הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם הזה את הנשמות שלנו. אנחנו ירדנו לפה לעולם כדי להסתובב בעולם. וכמו שהקדוש ברוך הוא כאילו כתב את עצמו והכניס את עצמו לתוך העולם דרך התורה, גם אנחנו, לכל אחד מאיתנו, יש איזשהו מסר פנימי, פרטי, שאנחנו צריכים להביא לעולם. הקב"ה הביא את עצמו לעולם. איך הוא הביא את עצמו לעולם? דרך התורה. ואז אחר כך הוא מתבטא בתוך העולם. אבל גם אנחנו, באופן פרטי, גם לנו, גם לכל אחד מאיתנו יש מסר. יש איזה משהו ייחודי, פרטי שלנו, שאנחנו מביאים לעולם, ואנחנו צריכים לבטא בעולם. מה, אנחנו באנו סתם להסתובב? רק לקבל? לא, באנו להשפיע, באנו לתת. קיבלנו איזה... איזה תפקיד ייחודי, משהו ש... שהוא רק שלי, משהו שזה, בשביל זה הגעתי לפה. עכשיו בשביל, בשביל למה אני פה, ומה אני, מה התפקיד שלי, כשאנחנו נולדים אף אחד לא נותן לנו את ה... לא מגלה לנו את זה, לא מגלים לנו את זה, מה בשביל מה, זו שליחותך, כן, לפעמים בדרך כלל, ספיישל אייג'נט, כן, איזה סוכן מיוחד יוצא למשימה סודית, אז euh, נותנים לו איזה לפחות פתק או איזה כן איזה לא נותנים לו הוראות נותנים לו איזה דיסק כזה שמשמיט עצמו אחרי כך וכך זמן זה משהו שאיתו הוא מסתובב אבל הוא יודע לאן הוא הולך הוא יודע מה המשימה שלו אנחנו לא יודעים כל כך מה המשימה לא קיבלנו את זה אנחנו צריכים למצוא את המשימה שלנו אנחנו צריכים למצוא מה, בשביל מה אנחנו למה, מה אנחנו עושים פה? למה אנחנו פה? מה התפקיד שלנו פה בעולם? ואחד הרעיונות שדרכם אנחנו יכולים קצת לקבל רמז, כמו שאמרו, לקבל את התובנה של מה אני צריך לעשות ומה התפקיד שלי, זה דרך מה? דרך השם שלי. השם של האדם מבטא את רומז. על התפקיד הייחודי שלשמו הוא נברא. אז כדי להבין את זה קצת יותר טוב, אנחנו נ... או תכף נראה מי בוחר ואיך זה עובד, נכון? קשה לבחור את השם. לפעמים קשה לבחור את השם. אולי... יהיה לנו יותר קל לבחור את השם. שנקי גם לקדוש ברוך הוא יש שם, שם. נכון? לקדוש ברוך הוא יש שם. יש לו כמה שמות, יש לו כל מיני שמות, האמת שיש ש... לו שבע שמות שאסור למחוק, שבע שמות קדושים, אבל ש... יש לו שני שמות עיקריים, יסודיים, שזה שם שכולנו מכירים, שם הוויה, מה שנקרא, יוד, היו, ויהי, ויש לו את אלוקים, עכשיו אנחנו קוראים אנחנו לא, מש... לא... משתדלים לא להגיד את השם המפורש, לכן אומרים אלוקים. יש שני שמות, מה שם מבטא? אמרנו כבר ששם, שאותיות, שמילים, בעצם זה ביטוי של איזשהו מסר, שזה אנרגיה פנימית שמסתתרת מאחורי המילים. אז מה מבטא שם הוויה? תגידו לי אתם, מה שם הוויה? <עוד> כן, קודם כל היה ווויה את האינסופיות, את הנצחיות האינסופית <עוד> של הקדוש ברוך הוא. מה עוד? זה הוויה, מה אתם שומעים? איזה עוד מילה אתם שומעים שם? חוויה זה כמעט קרוב אבל זה צריך להוסיף צ'ופצ'יק. אבל זה כנראה מאוד מאוד, לא סתם זה קרוב, כן? אבל עדיין אם נשאר בהוויה, מה זה, מה, זה, מה המילה? הווה, מאיזה בחינה? כן, זה אמרנו. זה. עוד משהו. למה? מה זה? איזה מילה זאת? נצריות. במילה במילה של ה'ו'ה -הי", השורש הזה. מה הוא עשה כשהוא ברא את העולם? מילה, מילה נרדפת <אח> לברא? זהו, היווה. היווה. הוא מהווה את העולם. לכן שם הוויה זה האור שאיתו השם מהווה את העולם. זה הכוח האינסופי. היה, הווה ויהיה זה אינסוף. רק כוח אינסופי יכול לברוא. חידוש לעשות כזה פלא של לברור עולם. מה זה שם אלוקים? שם אלוקים נראה לי קצת קשה, זה כאילו האלוקים. שם אלוקים בגימטריה הטבע. גימטריה של אלוקים, בלי קווים ה', hey, כן? הטבע. 86, וזה גימטריה כמה? 26. מה זה אלוקים? מה זה הטבע? מה מיוחד בטבע? כן, זאת אומרת, יש פה חוקים, יש פה כללים, ובעיקר, יש פה הסתר מאוד גדול על כשאנחנו רואים את העולם, את הטבע, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך רואים את הפעולה שהוא עשה, אבל אותו אנחנו לא רואים. כשאני מסתכל על כוחות הטבע, יש רעידת אדמה בנפאל. אז יום למחרת בעיתון הטבע היכה שנית אז אנחנו לא רואים פה את הקדוש ברוך הוא היכה שנית אנחנו רואים שהטבע היכה שנית כאילו הורידה את הנמה קרה יש לזה משהו תזוזות של ה... אני יודע של... או של הלוחות אז אלוקים זה שם שלו כמו כוח שלו זה היכולת שלו להתיר את עצמו. זה הכוח שלו להעלים את עצמו. לכן גם, את שם הולכים אנחנו צריכים כדי להבין מה זה, לעשות מה? איזושהי גימטריה. כי זה כאילו מוסתר. צריכים לפתוח את זה כדי לגלות, לעשות איזו המרה של גימטריה כדי לגלות, כי זה יותר מוסתר. אבל שם הוויה, ישר אתה רואה אותו. אתה רואה כאילו הנה, הנה הקדוש ברוך הוא, הוויה, הווה, היה כאחד. כן, בדיוק. כי הוא מאוד מאוד לא קשור לעולם. אז זה, ככה אנחנו יכולים לפרש את, ה, את המילים. זאת אומרת, השם זה בעצם ביטוי של המהות של אותו כוח שעכשיו אני מבטא. אז שם הוויה זה ביטוי של כוח מסוים של הבורא, לגלות את עצמו. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה את עצמו, אז הוא מתגלה בשם הזה. אבל כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, שזה כאילו תנועה בדיוק הפוכה, זה כמו לדבר. ולשתוק. בדיבור אני מתגלה, בשתיקה אני כאילו מסתתר. אז אותו דבר, כאילו שתי תנועות פנימה והחוצה של הקדוש ברוך הוא. שתי כוחות, שתי סוגים של כביכול פעולות, שמתבטאות בשמות שונים. למה זאת אומרת האוצר? למה איזה תנועות? כי אנחנו פשוט לא רוצים להגיד את זה. אנחנו לא רוצים להגיד את השם המפורש. לכן אנחנו לא נגיד את השם של יקו"ק, ואנחנו לא נגיד את השם עם ה-ה. נחליף כדי לא, לא להגיד <אז> אם <אז> אנחנו <אז> קוראים פסוק ישיר מהתורה אז אפשר להגיד אז אנחנו אומרים עכשיו אותו דבר אצלנו בשמות סופר על אדם הראשון אדם הראשון שבאו אליו כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא ברא את אדם הוא ברא חיות אז התורה מספרת בספר, בספר בראשית שהקדוש ברוך הוא הביא לאדם את החיות ומה הוא עשה עליהם הוא קרא להם בשמות. בשמות. אתה מוקי, את מוצי, מיצי. אז לא, לא, הוא לא נתן להם שמות חיבה כמו שאנחנו נותנים שמות, אלא מה? מה התורה <תובן> מספרת? <תובן> הוא ראה את אותה אנרגיה פנימית, את אותו כוח אנרגטי <תובן> שאותה חיה מבטאת בעולם, ולכן הוא קרא לה כמו שהוא קרא לה. ולכן, כשהוא הגיע אליו הכלב, אז הוא קרא לו כלב. למה כלב נקרא כלב? כי כולו לא לב. כי כולו לב. יזה, כלב זה חיה רגשית. כלב זה אנשים, חיה שאנשים אוהבים ומחוברים. למה, למה הוא טמא בהרבה מקומות? למה הוא טמא בהרבה מקומות? הוא טמא, הוא חיה טמאה, אסור לאכול אותו. לא, לא לאכול. גם להרבה מקומות, לא, לא מכניסים הביתה. נכון, כי זה חיה טמאה. אבל הוא כולו לב, זה לא כולו לא לא לב. הוא לב, מאוד. יש, כן, קשה אפילו להתנתק, לפעמים כלבים מהווים תחליף לתקשורת אנושית. זה מצער, אבל לפעמים זה קורה. חתול, למה חתול נקרא חתול? כי הוא כן, מכסה עוד צרכיו, רואים איפה הוא צנוע, כן, לכם נקרא חתול. למה חסידה נקראת חסידה? חסד. היא מתחסדת עם חברותיה. חסד. היא נותנת, כאילו, הרואים, חיה של שחר. אפשר לראות את זה, זאת אומרת, יש טבע, נכון? לכל חיה יש טבע כזה. כלב יש לו טבע. לחתול יש טבע, לעכבר יש טבע. מה זה הטבע הזה? זאת אומרת, הטבע הזה שאנחנו רואים, זה בעצם איזה כוח אנרגטי מסוים, שהקדוש היטביע בו, וזה הטבע שלו. עכשיו, המילה, השם שמבטא, שככה קוראים לו בלשון הקודש, זה בעצם ביטוי של אותו אנרגיה, טבע, שהקדוש הוא שם שם. לכן אנחנו רוצים לחפש את האנרגיה, אנחנו לא יודעים. <מח> כן, אבל <מח> אנחנו יודעים. אבל אם אנחנו לא יודעים, בואו נסתכל איך קוראים לדבר בלשון הקודש, ונדע מזה, כאילו לפתוח, לגלות, מה טמון שם. פרנגולת. <מח> לא <מח> יודע. צריך <מח> לא יודע הכל, יש לכם שירות בית. למה אדם? למה אדם נקרא אדם? בטח כולם יודעים. כי הוא בא מהאדמה. מה עוד? בואנה, שתלת פה מומחה לקבלה. אה? מומחה. נו נו. אתה מגלה לי פה את כל הסדנה עכשיו. לא, בסדר, צוחק, תמשיך. אז כמו ש... איך קוראים לך? יוני? כמו שבאמת יוני אמר. אדם, זה כמו שכולם יודעים, קודם כל זה בא, מהאדמה באת, מאפר באת לאפר שוב. אדם בא מהאדמה. וגם חזון אומרים שזה הדמל העליון. בצלם אלוקים ברא אותו. וגם עיקר החיות של האדם, מאיפה זה בא? בדם. בדם, נכון? אדם זה נותן את החיות, והחיות האמיתית, אומרת, גם אדם זה רק כלי, אבל כמו שנאמר פה, האלף זה החיות האלוקית, מלשון אלופו של עולם, האלף, הדם, מה שמיוחד בו, שיש בו גם צלם אלוקים. האלף דם, ביחד יוצר לנו את האדם, והגימטריה של הדם כמה זה? ארבעים וחמש. ארבעים וחמש. עכשיו רעיון יפה, תכף נראה, נ... ניגע בזה עוד קצת, אבל כמה זה גימטריה של אב? שלוש. מה בצד השני? אמ. כמה זה אמ? מה יצא לנו? ארבעים וארבע. ארבעים האיש חז"ל אומר ככה: האיש נותן את הלובן. האישה נותנת את האודם והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה אז יש לנו 44 נותנת. דם נותנת. האיש והאישה אנחנו אנחנו חיים על הגוף על הדם החיבור בין האיש לאישה מוציא את הולד את, את הגוף אבל את האלף שזה הנשמה מי נותן? הקדוש ברוך הוא נותן את האלף פלוס אחד יוצא לנו 45. נוצא לנו אדם. עכשיו, נגמר לי המקום, אז נלך לפה. אה, ומה יוצא? מה יוצא מהשילוב הזה של אבא ואימא? ומה יוצא אחר כך מהמורים? ילד. ילד. מה גימטרה של ילד? 43. אה? 43. 44. אב ואם פלוס אם שווה ילד. עכשיו, אז רואים את זה, רואים את השמות, לא רק בחיות, אלא גם בשמות של הצדיקים שאנחנו כולנו מכירים. משה, למה קוראים להם משה, משה? משה הוא כן, כי משיתי אברהם למה? אבו שם. אבל אם אתה רוצה אימא, זה ארבעים וחמיים. כן, אפשר גם להגיד, אבל יותר, נסתדר עם האלף של הקדוש ברוך הוא יותר יפה. הכל עניין פרשנות. אברהם, אב המון גויים, אברהם, ואנחנו מכירים את הסיפור שלא היה ילדים, וזהו, אז פתאום הוסיפו להם עוד, הוסיפו להם היי. יש סיפור מאוד יפה, יש סיפור מאוד יפה, סיפור מוזר, תשמעו סיפור מוזר. על עניין של שמות אמיתי לגמרי, כל מה שכתוב בגמרא הוא אמיתי לגמרי. היו שני צדיקים, אחד קראו לו רבא, והשני קראו לו זרע. רבא וזרע נפגשו בסעודת פורים לקיים את המצווה של עד דלא ידע. אנחנו נאמרים, זה לא החג, אבל זה סיפור יפה. אז הם צריכים לקיים את חי אביניש לבשום יד דלא ידע בן ברוך ארור אמנה ברוך מרדכי. אז הם אה, עשו את הסעודת פורים ושתו ואז הגמרא מספרת שקם רבא ושחטי לרבי זרע קם רבא ושחט את רבי זרע הרג אותו ואז הגמרא אומרת הוא טוב הוא ראה שהוא, שהוא, שהוא מת אז מה הוא עושה הוא עושה איזה משהו והחייה אותו הוא החייה אותו הקים אותו לתחייה, אז זרע ניצל, וזהו, בשנה הבאה, בשנה הבאה רבה עוד פעם הזמין את זרע למשתה, yeah. לעשות אותו, אז הוא לא, כבר לא רוצה לבוא. מה הוא אמר? לא כל יום קוראים ניסים. <laughs> זה מה שנקרא לא כל יום פורים, זה כנראה משם, לא כל יום קוראים ניסים. אז הרבי שואל שאלה, מה זה הסיפור הזה? תגיד? מה? אני מדובר על שני צדיקים, על צדיק, הוא בא, שוחט אותו, מחיה אותו, מה זה פה, מאפיה, מה קורה? אז מה הוא מספר, מה הוא מסביר, הוא אומר ככה, באמת שתיית יין, יין זה סודות התורה, זה הקבלה. רבא לימד את זרע סודות עמוקים ונפלאים בתורת הקבלה, אבל רבא, למה הוא קראוי רבא? מה זה רבא? רבא זה גדול. מה זה זיירה? כן, <ח> זה נשמע רבא היה גדול, היו לו כלי הכלה גדולים. היה לו ראש גדול, הוא היה רבא. זירה היה קטן. רבא לימד את זירה, את הקטן הזה, הפציץ אותו באור, בדברי שהוא לא יכל להכיל, והיה לו כלות הנפש, הוא פשוט... מת, הוא לא שחט אותו עם סכין יפני, הוא פשוט לימד אותו דברים כל כך נעלים ועמוקים, שפרחה נשמתו, הוא לא יכל להכיל את זה, אז פרחה נשמתו, כי לא היו לו כלים קטנים, לכן הוא נקרא זעירה. וזה בעצם מלמד אותנו שהשם של האדם מבטא את המהות של האדם. רבא היה גדול, כלי הכלה גדולים לכן קראו לו רבא, וזה ראי קטן לכן קראו לו זעירה, זעירה, וככה זה המון המון צדיקים. אנחנו לומדים כמו למשל ראובן ושמעון, אז ראובן נקרא ראובן למה? כי ראובן. כן, כי ראובן ובעיקר בקבלה כתוב שראובן זה המקום ששייך ליכולת הראייה שלנו. ושמעון למה? שמיעה. יכולת השמיעה שלנו בדיוק. אז עכשיו כשאנחנו רוצים, אז אנחנו רוצים קצת לקבל כלים איך להבין ולנתח את השם שלנו כדי לדעת קצת על עצמנו מה המהות שלנו, אז בשביל זה אנחנו צריכים כמה כללים. כבר שהשעה מאוחרת לא נוכל להרחיב מאוד מאוד. אני רק את הכללים ואז קצת נתן דוגמאות. דוש. כמעט ריה קטנה מה שנקרא. יפה מאוד. טוב אז בואו ננסה קצת כלים פרקטיים לנסות לראות איך אנחנו מנתחים את השם שלנו, אז יש לנו כמה כללים. יש לנו את השם של האות, את השם של האות, יש לנו את צורת האות, אנחנו כרגע מדברים על לנתח את האותיות עצמם, לא האות את, את האותיות עצמם, אוקיי? כל אות היא בעצם ביטוי של מסר, אפילו האות, לא רק המילה, האות עצמה היא ביטוי של איזשהו מסר אנרגטי מסוים, אז שם האות צורת האות, איך האות נכתבת, מה הצורה שלה, התמונה שלה, של איך שאנחנו כותבים אותה, בלשון הקודש. המיקום שלה. מיקום האות ביחס לאלפא בית, כן? באלף בית, איפה היא? בהתחלה, בסוף, ליד איזה אותיות היא סמוכה? מה המספר הסידורי של האות? זאת אומרת, המספר הכוונה, המספר הגימטרי שלו. זה באותיות, אוקיי? אחר כך יש לנו את השמות עצמם. השם עצמו, מה שמעניין אותנו כאן זה השורש, השורש של המילה, איזה שורש היא? אנחנו משתמשים גם בחילופי אותיות. חילופי אותיות הכוונה, כן, יש את קשר. אז אם אנחנו מחליפים את המיקום, אז זה הופך להיות שקר. יש איזו שייכות בין קשר לשקר. אתה מבין את השייכות. גם כאן הגימטריה. הגימטריה של השם, וגם סדר האותיות במילה עצמה, מבטא, יש לזה משמעות. מה הסדר של האותיות? מה האות הראשונה? יש לנו... זה באותיות. עכשיו יש לנו עוד מרחב שלם, לא רק זה יספיק לנו כדי לזהות מה הסוד שלי, כן, מה בעצם המהות, התפקיד שלי, שלשמו הגעתי לעולם, אנחנו יכולים להוסיף לזה גם את תאריך הלידה, את המזל שלי, כן, איזה חודש נולדתי, איזה מזל באותו החודש שולט, מה פרשת שבוע שלי, מה הפרק שלי. יש את ספר התניא, ספר התניא מחולק לימים כל השנה, אז אני אלך לתאריך לידה שלי ואני אפתח את ספר התניא ואני אראה את התוכן שכתוב שם, זה גם יכול לרמוז לי על השייכות שלי. ומה הפסוק שלי בתורה? לכל יהודי כתוב שיש אות בתורה ויש גם פסוק, מה זה פסוק? נגיד אם קוראים לי ליאור, אני צריך לחפש פסוק שהפסוק עצמו מתחיל בלמד ונגמר ברש. אז כל הדברים האלה זה תוספות שאנחנו יכולים להתבונן וקצת לעבות את ההתבוננות שלהם על העניין. צריך לחפש. אה, באמת, אתה אומר לי שאני... כן, צריך לחפש ולפעמים... כן, בדיוק, אפשר לעשות את זה באינטרנט. אוקיי. אז עכשיו, מה שהייתי רוצה לעשות, מה שהייתי רוצה לעשות, אני חושב שנקלוט הכי טוב, כי אותו, אנחנו לא יכולים לעבור על כל האותיות ועל כל הרעיונות. אני אתן דוגמה על האות א', וממנה אני אקח עכשיו מתנדבים, ונעשה ניתוח קצר. ננסה, נראה איך היא תלנות. אז קודם כל א', בואו רק נבין את הרעיון של האל', אוקיי? ככה מציירים על זה, נכון? שלום, יש טבעה, יש לה שתי רגליים, עומדת. אוי, יפה, יפה, יפה. אז קודם כל... יש לה גם תחתונים וגם... בואו נלך לפי הסתר. שם א', מה אתם שומעים בא'? אלף. אלף. מה עוד? אלוף. אלף. אלוף. מה עוד? אתם יכולים גם לשחק, להעביר את האותיות, כן? פלא. פלא. יפה, פלא. ועוד משהו אחד? אולפנה. אולפנה ולימוד. ויש גם פל. שזה מאוד קשור לפלא. למה? זאת אומרת, האלף מבטא, אלף, את אלופו של עולם. האלף. הקדוש ברוך הוא, על גפו של עולם שמנהל את העולם, האלוף. אבל האלוף הזה מסתתר מאוד מהעולם, ולכן הוא אפל, והוא גם, <אף> והוא גם פלא. מה זה פלא? פלא זה דבר שלא נתפס. פלא זה דבר שהוא מאוד מאוד נשגב ונעלה שמה שאתה לא יכול לתפוס. ו, כן, האולפנה, אולפנה ולימוד, שהוא גם בעצם, אפשר הוא מלמד אותנו, דרך כל, כל הרעיונות שדיברנו, מלמד אותנו, מעביר לנו מסרים. אז זה האלף לפי השם של האות. מה צורת האות? צורת האות היא מאוד מעניינת. היא בנויה, האמת שהיא לא ככה כותבים ממש אל אלף בלשון הקודש בספר תורה, אבל ננסה לצייר את יש פה בעצם יוד ויוד, משהו כזה יותר. לא סופר סתם, אבל אם הייתי סופר סתם הייתי עושה את הרבה יותר יפה, משהו כזה, אז כתוב שיש פה יוד, זה יוד אחת וזה יוד שנייה, יוד ויוד, ווו שמחברת בין שני היודים. מה זה יוד ויוד? מה אנחנו לומדים שיש יוד למעלה ויוד למטה? יוד למעלה זה רוחניות, אלוקות, מה זה י' למטה? תשמיות, והוו שמחבר ביניהם. הוו, זה שנקרא הוו החיבור. הוו תמיד מחבר. למה? כי כמו קו שמחבר בין למטה ללמעלה. אז האלף, כאילו שזה הקדוש ברוך הוא, מחבר בין עליונים ותחתונים. י' ו' וי' מה הגימטריה? 26. מוכר לכם 26? שם השם. זאת אומרת שבתוך האלף מסתתר גם שם השם. מה המיקום של הא? הראשונה, קשובה, היא א', לכן היא גם מבטאת את האלף, את התופו של עולם, כי היא הראשונה. והגימטריה של הזה, 1, נכון? 1. מה זה 1? בוא נעשה א', ח', ד'. מה הגימטריה של 1? לא, זאת הגימטריה. גימטריה של 1, א', ח', וד'. 13. מה הגימטריה של 13? זאת אומרת, שמה האנרגיה הראשונית? שאיתה הקדוש ברוך הוא מתחיל את כל בריאת העולם שלו, מה באמת הניע אותו? לברוא את העולם? לא שעמום, לא תסכול, לא רצה להוציא על מישהו את העצבים, הייתה לו אהבה. הוא היה לו אהבה עצומה ואין סופית והוא רצה לבטא אותה, לכן הוא ברא אותנו, הוא ברא את העולם, ברא אותנו. וזה נמצא בתוך אותו א', כן? בתוך, אנחנו לומדים את זה מהאחד, שזה אהבה. יש תודה. לנו תודה. בחודש אלול, בחודש החמיקה, חודש איך נקרא? חודש הרכבים, שמאירים שם י"ג 13 מידות הרכבים, זה 13 מידות האהבה של הקדוש ברוך הוא. אז זה בעצם האלף, אוקיי? וככה בעצם אנחנו יכולים ללכת לפעולות י', על ב', על ג', נזרוק לכם קצת ואז נעשה דוגמה בית זה בית בית, בית זה בית לכן זה, זה גם קשור לזה שזה כבר השני כי הכדור ברא את העולם יש, היה אותו ואז הוא ברא את העולם כדי שהעולם יהיה בית כדור כזאת בית. יכול להיות בית. לו בית. בית. כן בדיוק ממש בית ויש עוד הרבה הרבה מה להרחיב וג' זה, ג' גדול, עכשיו זה לא צחוק, ד' זוהי, ד' שמה? חוספת את הכל. יפה מאוד, את החזקים במשנה. אבל הפלפלאים זה, זה, היא, אני בטוח שהיא לא קבליסטית גדולה, אבל כשאתה פותח ספר שעובר עוד עוד, ומספר, מרחיב, דפים ארוכים ארוכים, אומרים, על כל אות. עשרות דפים על כל אות. מה זה א' ומה זה ב', מה המשמעות של כל אות? אז ב' זה בית, וג' זה גמל, וד' זה דלת. ממש פשוט נורא. אז לא נרחיב כרגע למה זה גמל, אבל סתם, על הג' והד'. זהו, הג' והד', הג' והד' מאוד קשורים אחד לשני, גומל דלים. הג' זה כוח ההשפעה, והד' זה כוח הבלט. גומל דלים. הג' גם רואים אותה שהיא משפיעה. אז ככה הג' נוטט, ויש לה את הוו, והג' כתוב שהיא בנויה מוו, ו... ו דלים? דלים דל. אדם שהוא עני, שאין לו מעצמו, הוא דל. ולכן הג' חושב שזה גמל, למה? כי הגמל נוסע, כאילו משפיע, הוא נוסע, מעביר אותך ממקום למקום, והדלת היא מקום שדרכה נכנס נכנס. נכנסים, וכן היא כאילו מקבלת את האנשים שרוצים להיכנס פנימה, היא מקבלת, אז יש את הגומל דלים, הגימל זה ההשפעה, הדלת זה המקום של הקבלה, וככה זה כל האותיות, יש עוד המון המון המון מה לדבר כמובן, מל, hey, אנחנו hey, לא יכולים לדבר hey, על הכל. Hey, hey. ה' כן, נכון, ה' זה ה' היי מה איזה משמעויות יש לזה ה' ה' בעיקר בגלל שיש את היוד הווה של השם אז יוד זה נקודת זה כמו הנקודה, נקודת הרעיון הברכה כמו נקודה שעדיין, אני עוד לא מבין עד הסוף, אין לי עדיין תוכנית עסקית רצינית, יש לי רק רעיון אבל כאן יוד, זה צמצום. אחר כך אני לוקח את היוד הזאת, רוצה לפתח אותה, תהיה לה מבנה שלם של רעיון תוכנית עסקית, אז צריך לפתוח אותה, זה ההי שנפתחת מהיוד, נפתחת אורך, רוחב ועוד יוד עומק, כן, מבנה שלם, זה ההי, זה מאוד קשור לאישה, יוד זה קשור לאיש, הוא נותן טיפה, זה זרע, וההי זו האימא שמפתחת ובונה את זה לוולד שלם. אחר כך יש לנו את הוו, שמה זה וו? זה המשכה, וכמו צינור שממשיך את זה מלמעלה למטה, את אותו רעיון, אנחנו רוצים להוריד את זה לקרקע, שיהיה תכלס עסק, שיהיה משהו רציני, פרקטי למטה, זה הוו שנמשך למטה, ואז יש את ה-ה האחרונה, שהיא היכולת, לק... היא מקבלת מהוו, ואז היא, ה, hey", כמו מהמקום של הדיבור, היא מדברת ומורידה את זה לעולם המעשה, לעולם הפרקטי. אז בואו ניקח רגע, איפה אנחנו אוכבים? בואו, מי, אני צריך מתנדב או מתנדבת. אין לכם זקן, אנחנו לא תבין. טוב שכך. טוב, אז איך קוראים לך? תקפי. תקפי. מעניין. יו... יאללה, קדימה, נתחו את יפית. יו... ותרו אותה. אבל בלי סודות. لا, لا, لا. טוב, אז בואו בוא נתחיל באמת ב, בשם של האות. בואו בוא, בוא נתחיל בשורש. מה זה? מה, זה מה השורש? יופי. מה זה יופי? מה? מדברים על דבר יפה. מה עושה אותו יפה? הוא ידע, אם יש לו אופי... זה ביטויים, הוא יכול להיות אופי יפה ומראה יפה, אבל מה עושה דבר יפה? מה עושה דבר יפה? אם אנחנו מחפשים דבר יפה מול דבר מכוער, מה נותן לדבר מסוים את היופי שלו? האיזון שלו. דבר שהוא מאוזן, שהוא סימטרי, זה דבר יפה. היופי נמצא בנפש, בקו האמצעי. מה הגימטריה של השם? בדיוק חמש מאות. בדיוק 500, שיש פה מאוד קשור ליופי, כן? של שלמות. עכשיו האות, כן? האות הראשונה זה יוד. זאת אומרת, תמיד תזכרו כלל, תמיד האות הראשונה היא האות החזקה. האות הראשונה היא האות שמבצאת את התוקף של השם. אז היוד היא האות החזקה. אם יש שתי שמות אז גם אותו דבר אנחנו נלך לאות הראשונה שתי שמות זה כמו שם אחד שהוא מתמשך. בן שלי קוראים לו מנחם מנדל אז האות הראשונה שלו זה מ. טוב זה גם במנדל אבל לייבי יצחק אז יהיה למ. זה השם הראשון. עכשיו האמת שצריך קצת לשמוע עלייך תפרי לנו קצת מה על ה... בוא נשאל כדי שנקבל קצת, יש לך איזה, לא, יש לך איזה, אם את מנסה לחשוב על איזה משהו כזה, איזה קושי שיש לך בחיים, משהו שכל הזמן, את מאוד מאוד רוצה להשיג, זה משהו שמדבר אלייך, אבל אף פעם לא מימשת, או איזה משהו שכל הזמן מפיל אותך, יש משהו כזה? סליחה שאנחנו נכנסים לפרטים אישיים, אז מה, את יכולה אימפולסיביות? כלומר, מה זה אומר? שדברים נשלפים? איך? את לא מסודרת? יש לה בעיה? או כן? או, זאת אומרת, את מאוד מסודרת. זאת אומרת, חוסר סדר זה כאילו מוציא אותך מאיזון. סדר, סדר, סדר קשור גם לקו אמצעי, לאיזון, זה דברים ש... מה זה, מה זה דבר מסודר? דבר מסודר זה מה? שכל דבר נמצא במקומו. אם החלב נמצא ב... יודעים, <אז <זרוק> <אז על השולחן בסלון, או הטלפון נמצא שם <laughs> איפשהו זה, אז כשדברים לא, לא נמצאים במקום שלהם הם שייכים, זה בגלל שהדבר לא מסודר, זה יכול להיות נקי, לא נק... יש נקי, נקי ומלוכלך ויש סדר. סדר, אז הדבר המסודר, כל היכולת לדעת מה נמצא באיזה מקום, זה קשור ליכולת של האיזון, כן? למקום שזה פה, זה פה, זה מאוד כאילו עצמי, אז מאוד יפה שאתה... קשורה ליפית, זה יופי, שקשור לקו האמצעי, וגם המספר שלך קשור מאוד לשלמות, שהדברים צריכים להיות ככה שלמים, כשיש חוסר זה... סדר, זה מוציא אותך מאיזון. עכשיו, איך זה קשור ליוד? כי היוד היא אה... האות החזקה. נכון, נכון, היוד זה המקום היית של היית. ההברקה, של הרעיונות, איך? כן. יצירה, כל פעם ארגון ויצירה זה... כמו יצירת פדע. אוקיי. שזה יותר קשור לסט, זאת אומרת יש את הצד היצירתי. ויש כאילו, כשלארגן דברים זה כאילו צריך המון המון סדר בלארגן, או שזה היה כאילו יותר לארגן ביצירתיות שלנו. האמת שאני לא רואה פה, חוץ מהמקום של היופי, הצד <חוץ> יצירתי, <חוץ> הצד היצירתי דווקא קשור יותר למקום הרגשי, פה יש הרבה, <חוץ> כאילו היוד יותר קשור לשכל, <חוץ> למקום השכלי, <חוץ> כן? זה מקום של כוכמה, של הברקת רעיונות, אבל היצירתיות שלך היא יותר כאילו, טכנית או ברעיונות כאלה? גם <חוץ> וגם. <חוץ> <חוץ> <חוץ> <חוץ> אז יו"ת זה הברקת רעיונות? יו"ת זה בדרך כלל, כן, הברקת רעיונות. זה היו"ת. והפיי... ואם זה באמצע המילה? פיי זה מקום של דיבור. כן, okay. זה. זה מקום של דיבור. והגימטריה של פיי זה שונים. מה עוד אנחנו יכולים? בואו נעשה חילופי אותיות. יש איזה משהו, שענה, עוד איזה מילה שאנחנו רוצים מיפית? אבל יכול להיות אפשר להגיד שבגלל שיש גם ת׳ והיא גם בסוף, כן? אז כאילו יש איזה משהו שמאוד מוריד למימוש, כן? שהת׳ זה כאילו לקחת את הרעיון שזה היוד אבל להוריד את זה עד הסוף, אז יכול להיות שיש לך כבר את המקום הזה, או יכול להיות שזה משהו שאת צריכה לעבוד עליו, שיש לך קושי כאילו את הדברים ולהוריד אותם למטה, להוריד אותם עד הסוף, עד לטף, עד למימוש, שהדבר יצא לפועל. אוקיי, עוד מישהו? טוב, תשמעו. כאן כמובן שהדברים האלה הם, <מח> הם, הם <מח> לא מדויקים, <מח> כן? זה <מח> לא איזה <מח> משהו שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, טוב, השם שלך זה כך וכך. דיברו מקודם על איך ניתן לנו השם. אז אבא ואמא נותנים לנו את השם, אבל ההורים שלנו נותנים לנו את השם בנבואה. בפועל זה יכול להתגלגל מכל מיני עניינים, אבל פרקטית, הקדוש ברוך הוא נותן להורים את השם בנבואה והשם של האדם מבטא את המהות ואת התפקיד שלו. עכשיו לפעמים אנחנו יכולים לזהות את זה בצורה גלויה, כן, אני, אני מאמן אנשים, אז הרבה פעמים ראיתי בצורה מאוד מאוד יפה שהמאומנים שלי, במומנים שלי אתה הולך לחפש את הנקודה ששם יקרה הקושי שלהם ועל זה אתה עובד. וראיתי פשוט, כשהתבוננתי, לו, אמנם עוד פעם, לא אצל כולם זה גלוי, אבל לפעמים זה פשוט מדהים, היה אצלי בן אדם שהיה לו פשוט הייתי צריך להוציא אותו מדיכאון, דיכאון במשך שנים. והוא היה אומן, הוא היה צייר, וכל, אתה רואה את הציורים שלו, לא אשכח שהוא בא, עוד לפני, שאני, לפני שהתחלנו לעבוד ביחד, הוא הראה לי את הציורים שלו, כל הציורים שלו שחורים משחור. קול שחור, קול אפל, יהודי כזה, ראי, כאילו, חזר בתשובה וכאילו... התפילות של אישה מתפללת, אתה רואה את הכאב שלה ואת המרמור שלה, הכל היה שחור. איך קוראים לו? לא. דברות, דברות. הלל. הלל. מה זה הלל? מה זה הילה? גם, אבל מה זה הילה? אור. הללויה. כן? זה להלל, זה להעיר. כן? אז זה התפקיד שלו. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא כאילו כולו שחור והוא היה, אבל העניין של שלו הוא. זה להעיר. העניין שלו, אני, אני כאילו, אחת המשימות שנתנו לו, שאתה אתה, אתה עושה יצירה, הוא היה מוכשר ברמות בלתי רגילות, אמרתי לו, אתה חייב לעשות יצירה עם צבעים. חי, שמח. הוא היה כל כך אפל, והוא, וקראו לו הלל, כל העניין שלו זה באמת להפוך, להפוך את, זה, את זה. זה. טוב, אז אורטל, <laughs> מה יש לנו באורטל? אור. Oh. Oh. זה אור. אז יש לנו אור טל, שכמובן, המילה החזקה, הראשוניות זה האור, ואחר כך הטל. קודם כל, מה שמעניין, מה זה טל? לא גשם. זה טיפות. זה מים. אבל הטל, מה שמיוחד הוא שהוא... אוקיי, על מה, יש את הגשם, נכון? גשם, אנחנו, יש לנו שתי ברכות, נכון? יש לנו את הגשם בחורף ואת הטל בקיץ. אז הגשם יורד מלמעלה למטה והטל אומרים שהוא עולה, כן, הוא כאילו לא מגיע מהשמיים הטל, זה כאילו מלמטה למעלה. זה התנועה שלו כאילו מלמטה למעלה, זה הטל. ו... אז יש לנו מים ואור. זה חיות, זה קיומיות. כן, שניהם קשורים מאוד לחיים. זה קיומיות. כן, כי גם הטל וגם האור, בלי אור ובלי מים, אז אין חיים. מה הגימטריה של אורטל? 240. 240 ו... שש? לא בדקתי. מעניין. נכון, כן, הגיוני מאוד. למה? כי... אני יודע כי ליאור... את נשואה? טוב, כולנו נברך אותו בעזרת השם, שתתכת בקרוב. יפית את נשואה? איך קוראים לי בעליך? אי ילדים יש? איך השמות? תומר, שקד וליאל. Mm -hmm. גם בזה אפשר להתבונן. טוב, אז אורטל. מגי מטרי שבואו נעשה 246, כמה זה יוצא? 200 כמה זה? רייש, נכון? ודלת זה מים. ווואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו או זה אמרנו שזה עניין של גילוי. מה, תפרי עלינו קצת, תפרי על עצמך קצת שרום זה ראשון לעלות. אז מה איפה זה פעם? עשיתי פשוט 200 ועוד 40 ועוד 6. זה אותו דבר. זה אותה גימטריה של אורטל, רום. וזה גם מור, כן? מה זה מור? מור? זה זה. כן, ריח טוב, ריח סמים. מור, 246. תפרי על עצמך כמו אור, זה כאילו מתחזרת. מה שמעניין זה שכשהאור נכנס בתעל, אז הוא כאילו שובר וממקד את האור, כי האור עצמו הוא לבן, ואז הוא הופך את זה לצבעים שונים. מה הקושי? יש קושי? כאילו להתמקד. למ"ד, בוא נסתכל קצת על האותיות. ל"ד מאוד קשורה, ל"ד היא האות היחידה שהיא למעלה. ל"ד קשורה מה? אבל לא בדפוס. כן, בדפוס היא לא. הלמד היא העוד פיצוי היחידה שעולה מעל השורה, שהלמד זה המקום של ההשראה מלמעלה, לקבל מלמעלה, למד מלשון מה זה? למידה, זאת היכולת לקבל רעיון מלמעלה ולהפנים אותו, זה נקרא למד. אז יש את הלמד שזה מקום ה... זה בעיקר הלמד, בדרך כלל מובן שזה עלה על הדעת, היכולת להפנים את הדברים. זאת אומרת, היכולת של לקחת רעיון, ללמוד אותו, זה לא רק ללמוד אותו, זאת אומרת, את ההבנה שלו, אלא להפנים אותו ממש, זה, זה למה. ויש לנו את ה... א', שזה כאילו ה... של עולם, שזה האות החזקה, הה... הרוחניות. ויש לנו את הו״ב, שזה עניין של המשכה, יש לנו את הרייש, שזה עניין של כמו רש, של עוני, זה הרייש, וטי, לא זוכרת, אתה יודע מה זה הטי? טי, טי. נראה לי שגם שם. אפשר? לא זוכר מה זה הטי. משהו מתחבר לך ככה, איך שאת מכירה את עצמך? לא מתחבר לה. אתה יכול להתחבר? מה? האור יותר? הטל יותר? הכל. טוב, אז זה הרעיון. באופן כללי, כל אחד יכול לקחת את השם, להתבונן עליו, לחשוב עליו. אין לך זמן לסדר? אפשר. אם לכם יש זמן... כן, מסיימים. ורד זה מסיימים. זה שם כזה קצר. זה רק שלוש אוקיי. ורד זה? 210. אז קודם כל עוד זה המשכה. מיד המשכה. 210. ר' וי' וד' זה ד' זה ד' זה ד' זה ד' זה ד' זה ד' זה ד' זה ד' גם צריך לזכור את זה איזה פרח? זה לא? רגע, מי זוורת? אה... יש איזה קושי משהו או איזה משהו שככה... לא הולך, מאוד רוצה, לא... מה שמאוד היית רוצה להשיג אבל לא מצליחה? מה? מה הנקודה? זה משהו שתמיד כאילו היה, או משהו ספציפי לעכשיו? זה משהו ש... יש איזה משהו שאת... שמלווה אותך, איזה עניין שמלווה אותך כל החיים, ששם כאילו תמיד היה איזה משהו כזה, איזה מאבק, או איזה... עולם דבר, דבר טוב, שכאילו מאוד, כאילו הזמן יש לי איזה משהו, איזה רצון כזה, משהו שאיפה, ש... אבל לא מצליחה בפועל לממש אותו. אני אסביר לכם למה אני שואל את זה, למה אני כאילו מקשר את זה, בגלל שהשם באמת מבטא, מרמז לנו, אנחנו לא יכולים ממש עד הסוף לדעת, אבל זה מרמז לנו על המהות של הנשמה ועל התפקיד שלה, אז אחד הרעיונות שכתובים בחסידות, שאיך אני מזהה את התפקיד שלי דווקא איפה שקשה לי, איפה שיש לי הרבה מאבקים, כי במאבקים זה אומר ששם כאילו אני, את זה אני צריך לתפוס, אם אני מצליח להשלים את זה, לעמוד באתגר הזה, עכשיו בעיקר קושי, לא נאמר על משהו שכאילו אני עושה משהו מאוד לא שייך אליי ולכן קשה לי אותו, אלא מה שאני מרגיש מאוד שייכות אל הדבר, מאוד מדבר אליי, אני מרגיש שזה נוגע לי, זה כל זה מסתובב בחיים שלי, אבל אני כאילו לא תופס את זה, אני לא מצליח לתפוס את זה, לכן אני עושה את הקשר הזה, אז תעשו את, את, את הקשרים, אני מקווה שנהניתם, אני מקווה שלמדתם. ובעזרת השם, נתראה בשמחות. תודה. אה, בלי שהוא בית. מתבונן, מתבונן. איך הורדתם? בתעודת היות. תעודת היות אין לה משמעות. העיקר שלא... אני הייתי שואל רעב עוד פעם לראות בכל זאת אם יש זאת. בגדול, כל שינויי השמות עושים בעלייה לתורה. Poured… אם לא עשינו עלייה לתורה, לא עושים את השינוי שם, אז אין לזה תוקף. זה לא כל כך משמעותי. אבל בהחלט יכול להיות, כן הייתי שואל רב, כי לפעמים אם אנחנו מפסיקים להשתמש בשם לגמרי, בצורה כאילו מוחלטת והחלטית, אז יש בזה עניין, כי שם... שמות לא משנים, לא כדאי לשנות, לפעמים, במקרים מסוימים, אפשר להוסיף את זה עוד, וגם בצד רבנים, ורבנים כאילו שכדאי, אפשר לסמוך עליהם, יש המון המון בבות ורבנים שבקלות מאוד מורידים שמות, מוסיפים שמות, זה, לא כדאי להתעתק עם השם, השם זה צינור שדרכו השפע מגיע, לא כדאי לעשות את זה, הייתי פשוט הולך לאולי לרב. שמבחינה הלכתית לבדוק אם באמת השתנה פה השם. ואם השתנה, צריך לשאול אותו אם כדאי להחזיר, ככה נראה לי, אבל לא רוצה לפסוק. אבל אם לא השתנה, והכי חשוב לדעת, אין מזל לישראל. כל הזה, זה שמות, ושפר, וזה וזה. בסופו של דבר אנחנו ישירות עם הקדוש ברוך הוא לא צריך לפחד ולדאוג מהשמות וממה שזה אומר אני משתמשת, שתי השמות, כל הוותיקים, עד גיל שלושים, עד גיל שלושים החברה, כל הוותיקים, וכל ה... מגיל שלושים קוראים לי אור, והילדים שנקרנים לקוראים לי אור. זהו, חסרו. זהו, חסרו. זהו, חסרו. זהו, חסרו. זהו, חסרו. זהו, חסרו. בדיוק. בדיוק. יאללה. למה פער שאני רוצה שיהיו לי? זהו, באמת אין משמעות. אם לא, אם זה לא מוסר בעלייה לתורה, אם זה לא מוסר. זאת אומרת שצריך... ואין כסף שהתנאה תשתף את הסקר. אני אני מסתפל בזה מלא עודו, חס וחלילה, כי עוד פעם, אם... מה שאני יודע, כשרוצים לשנות שם, או להוסיף שם, זה לפני 15 שנה. זה עלייה לתורה. אז לפני שאתם משנה לא עשיתי את זה. לא, מה, היא לא השתנה? מה? עכשיו, יכול להיות, אני עוד, זה מה שאני יודע. יכול להיות שרב יגיד, זה בדיוק מה שאמרתי לך. צריך לבדוק אם רב את זה. שאולי אם בפועל השתמש, יש איזו השתמשית בכם, כן, כן, כן, אני יודע שהשתמשת, אז אני אומרת, אולי רב יגיד, צריך לבדוק את זה, אני באמת לא יודע, שאם השתמש, אז זה תופס. אז אם זה ראוי שיכיו, אם באמת הוא יגיד שזה טוב, אז היה טוב, ככה נראה להיות, לא רק חוסק, אבל היה טוב, חלשת לעלות לתורה, ולהוסיף את השם בצורה רשמית גם. עולים לתורה, יש איזה נוסח מסוים שאומרים, ומעכשיו השם הוא כך וכך. מישהו צריך להגיד לי על זה. כן, דודי. כשהבן, הבת שלי נולדה, אז כפי פרקסי גומל, אז היה על שם לאור. אוקיי. אני יכול לתת לך שם של רב, שהוא יענה לכם. כן, כן, תודה. תראה את המספר שלו. עכשיו עוד למעשה, הבן שלי.